Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azham. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul ukdata min lisani yaqha qawli. Amma ba'd. Wa salamun alaykum al basharum. Hemşəkilimisi Allahu aleyhi ve salamı ve selamlayıram. Sonra da təşəvvül edirəm. Ramazan boyu inşallah imanın altı əsası barəsində dərslərimiz davam edəcək. Artıq birincisini Allah'a olan imanı, yəni toqhidi bitirdik. Bir həftə ərzində olsa da belə, bacardığımız qədər bazımın alımatları sizə çatdırdım. Dönən ki, bugünkü və bir neçə gün davam edəcək mövzumuz mələklər haqqındadır. Mələklərdən sonra kitablara olan iman, reğəndərlərə, Sursan, ahirət gününə bu barədə dərslər haqqı olacaq ki, imanınız artsın, Allaha olan qorfu artsın, ahirət yadınıza düşsün. Sonra da az bir vaxt qədərə sərf Bu qədər çox mürəkkəb mövzusudur. Çox dərinə geçsək, çoxları çaşar. Həmə görə, Peygamber s.ə.v. nəsiyyət edib, tövsiyə edib ki, elimsiz qədər mövzusuna, girişmək olmaz. Mələklərə qarəsində müəllif onların necə itayətkar olması haqqında danışır. Təhrim surəsi 6-cu ayədə Allah subhanahu te buyurur ki Lə yəsun Allahə və yəfəlünə mə yəqnarun Onlar heç zaman Allahın əmrinə asəyə olmurlar. Allah nə əmr edirsə dərhal onu yerinə etirirlər. Vəli mələklər bunun üçün yaradılır. Allahın əmrini Yerinə yetirsinlər Həmsinin heyvanlar da Onun üçün yaranır Ki Allahın əmrlərini yerinə yetirsinlər İnsana təzim etsinlər onlarda da mələklərdir Lakin mələklərlə heyvanların arasında Tərq ondan ibarətdir ki Heyvanların ağlı yoxdur Mələklərin isə ağlı Və insan insanlar və cinləri Allah s.ə.w. yaradır İxtiyarı da özlərinə verir Və çalışmalıyıq ki, nəinki mələklərə oxşaq Mələklərdən də əfzəl üstün olar İnşallah Allah s.a.q. bizi onlardan üstün edib Allah s.a.q. Adəm ə.s. yaratdıqda Mələklərə ona təzim etməyi səzdə, Təzim səzdəsi İbadət səzdəsi yox, təzim Səzdəsi etməyi əmr edib Adəmə mələklərin bilmədiyini öyrədib Gələcək insana qarşı mələklər hansı vəzifələri yerinə yetirir. Başqa bir ayədə də Allah s.ə.q. buyurur, <Gülüyor> Onlar, mələklər, üzərlərində olan, yəni, onlardan da yuxarda olan Rəblərindən qorxurlar və onlara əmr olanları yerinə yetirirlər. Ki, görəm, burada da hükmət var. Mələklər insanlardan da, cinlərdən və yüksəkdə yerləşirlər. İnsanlar, Sonra cimlər Sonra da mələklər Səmada Üçüncü səma, beşinci, səma, yetinci səma Hər səmada mələklər var Lakin Allah onlardan da ucaq Bu da dəlildir ki Allah əsbələt hər yerdə yox Onlardan da ucaq, əşkdən də ucaq Hər şeydən ucaqdır Allah məkanın içində Allahı məkanın içində daxil etmək Nəh yolu, qadağan olu Allah s.ə.və dəfələ Onlarla ayə var quran kərimdə ki Buyurur Allah hərçin üzərinə yüksəldi Allah Səmanın üzərindədir Səmanın üzərinə ucaldı Və səirə. Naqis olan yerdə Allah ola bilməz Naqis olan yerdə yalnız naqis olan Noxsanı olan məxluq ola bilər Bizim kimi Heyvan kimi, bizim kimi və s. vəzifəsi Təksə İtayət deyil. Onlar həm də ibadət edirlər. İbadətləri də, məsələn, ən də o odur ki, Allahın əmri ilə neysə peyqəmbərlərə nazil edir. Vəlxud qeyri peyqəmbərlərə. Bu barədə müəllif danışacaq. Və heytəkcə peyqəmbərlərə, elçilərə gəlməyib. Başqa peqamberlərdən başqalarına da gəlib. Məryəm aleyhissalam, Musa'nın anası, İsmail'in anası. O şəxs ki, qardaşını ziyarət etməyə gedir. Allah Allah ona melek göndərir, müjdələsin. O barədə indi danışacaq. Və bunların hamısını Cəbəl aleyhissalam Allahın izni ilə edir. Bu da onun üçün ibadət sayılır. Öz istəyi ilə, öz ixtiyarı ilə heç nə etmir. Və hədişdə bu hədisi bəlkə də birinci zəxrə deyəşidirsiniz. Buxayr, Rahimə Allah, Rəzək Rahim, edib. <Gülüyor> İbn Abbas, Radiyallahu anhıma, Erhamuq Allah. Deyir ki, Peygamber dedi, Bəlkə bizi daha çox ziyarət edəsən, Keç de ziyarət edəsən bizi. Bu zaman Məriyyəm surəsinin 64-cü ayəsi nazir oldu Allah s.a.v. der ki, onlar Yalnız Rəbbinin, sənin Rəbbinin izni ilə yerə inir. Şirə, Rəbbinin izni olmadan yerə inir. Hansı, peyğəmbərlik iddia edən şəxs deyə bilər ki, Rəbbim izin verib, Zəbrail mənə vəyi gətirir. Və niyə əsaslanıb bunu deyə bilər? Peyğəmbər s.ə.v seçilmiş Allahın elçisi, ondan xaric edir ki, testə ziyaret et bizi. Yenə o, İxtiyarı özündə olmadığı üçün Allah s.ə.ə. ona bildirir ki, yalnız Rəbbinin istəyi ilə o gələcək yeryüzünə. Peyğəmbərli iddia edənlər nəyə əsaslanıb deyirlər ki, Allah izin verib, Zəvrəl ə.ə.səlam mənə vəh gətirir. Bunların heç bir əsası yoxdur. Çünki, ayəndə Alıcan deyir ki, məbəy nə idinə və mən xəlbənə, və məbəy nə zəlikə və məhəkənə rabbu kənəsiyyə nə çox gətirir ayələr hər tərəfdən hər cür başa salmaq üçün bunların hamısını Rəbbim yaxşı bilir və Rəbbin esnəyi unutmur indi o peyqəmbərli iddia edənlər göstərsinlər görək Allah onlara nəyə gətirib nəyə göndərib mələk nəyə gətirib bir dəfə bu heç vaxt yadından çıxmaz bir nəfər qardaş İllərinə qunaq çağırdı Oturduq İftar etdik Məqsədi də Bu idi ki Bir nəfər qardaş gəlməli idi Qardaşın dediyinə görə Güya qardaş gəlməli idi Dini sualları var idi Bu suallara cavab vermək lazım idi Şəxsən təkbətək sualı vermək istəyir Qardaş da yaxşı yörmətli qardaşdır deyə Xaişini yerə salmadan Getdim Axşam, qardaş, 200 nəfər də başqa qardaşlar var idi, Hüzeyiflər və s. qardaşlar. Bir də bu şəxs, milliyyəti başqa millətdən idi, ləzgiydi. Və orada oturduq başladı sual vermək, dini suallar. Suallarına cavab verdim. Hər sualı da əsaslandırırdım, ayə ilə hədislə. Ayələ, hədislə. Duaları bitdikdən sonra nə desə yaxşıdır. Hə, bu dediklərin sənin nə şeylər öyrəndiyini mənə bir gecədə öyrədirlər. Ümumiyyətlə hə, bunu öyrədirlər. Qaiziyyətsiz hə, heç kim ailə olmaq olmaz. Hə, Gələsən peyğəmbər olasan, Heç hə? hə, bir aziyyətsiz Allah səni seçsin. Əziyyətsiz sən bunu yadda saxlayasan, öyrənəsən. Və hə, də insansansan, sən mənim ki əziyyət çəkməlisən. Bili, hə, bəli, sən deyən verirəm. Mən peyğəmbər <gülüyor> Dedim ispah edin Dedi ben oturuyorum heyvanda Göl alınır Oradan bir suya gelir Koşulur benim, kalbime Elim kaşat edin <gülüyor> Dedim yakşı onda gel pozisyalarımızı değişecek <gülüyor> Ben sana sual verin ben Sen peygamberden elimizin Öyle de ben sana bilmediğimi sual verin olan günaha görə bir günah dedim. Qəbrdə hansı əzab verilir? Səhih Buhari-də var bu halıs. Ghayri bayid, zinayid. Qəbrdə hansı əzab olacaq? Diqqətlə, indi ikinci sualı ver. Gördüm ki, bilmir. İkinci sualı verdim ki, 60 qoyuna nə qədər əşat düşür? Yenə deyəm. nə oldu? Deyəsən bunu ələməni öyrətməyiblər. Həh, gəlirin... sən peygəmbərliyi yavaş yavaş gəlir. Demək, yox, belə biz sənə inana bilmərik. Sən bizə ispat et ki, sən peygəmbərsən. Həh, sənə inana bilməyəm. Bir düz deyirsən, heç kəs mənə inanmır. O gün gedmişdim əl əskərin yanına, məsiddə. Məsiddə girən kimi, namazı qusaran kimi mənə dedi ki, El kafir, çıx məsiddən. Həh, Bərisin mən onların nəzdiyi? Bunu ancaq Allah qəlbimə saldır ki, budur, cavab verir mənə. Dedim, və hamısı qardaş olur. Niyə siz bir-birinizlə yola girmirsiniz? Axır <gülüyor> <gülüyor> yəni, dözməli. Dözməli cavab verə bilmir. Başalı qışqıraq, şıqıraq. Dövzü üçün də Allaha döyədir, amma ki, 100% bu şeytana, şeytanı sağırır. Allahım! Onlara mənim peyğəndər olduğunu ispat eləm <gülüyor> <gülüyor> Allah istifad edir Allah Elə bil ki, si baraca uşağı tutub silkələyərsən belə Necə silkələnər Özünü-özünü silkələyəndə bilirsən ki, bu özü-özünü silkələyir Ancaq hiss olunur ki, bunu kimsə tutub, belə silkələyir Hamımız qoxdur Qoxdur, başladı Maitəl Kursin oxumaq Bu, sakitləşdi Öz dərdə qızarıb, o belə çıxır Gəbəyindən az qala çıxıb çıxın yerə <gülüyor> Küsurək ki, Allahım, subuk elə bulaq. Dayandı, ay tərkursinə oxuyaması var. bir az da işləndirdim. Gülə-güləddim ki, hə, mən hə, nə qədər kitab buradan oxumuşam, hədis oxumuşam, hələ rast gəlməyib ki, hansısa Peyğəmbər, Peyğəmbərliyini Peyğələyliyə elə subuk eləsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu, bir az da işləndirdim. Bunun qayaqçından da, laf 5 başladılar silkələməyə. Bizi artıq boxtduq ki, çıxar bundan, girər bizə. Həldür <gülüyor> illəhə, minə qeytan rədim dedik. Qadaş, <gülüyor> dur, get, sən bizə lazım deyilkən. Yəni aldıq, ki, mən sizə subut eləyədəm, qaxt gələdik, siz pəşvan olacaq. Deyil ki, Quran-ı kərimizə deyil ki, Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbərlərin sonuçudur, əssalam. Ondan sonra Cebrail ə.s. bir daha insanla təmasda olmayacaq. Bəli, dünya sanasına inə bilər, qədir gecəsi gələ bilər, neysə elə bilər Allahın izni ilə, o bizə məlum deyil. Amma insanlığın yanına gəlməyəcək. Və bir daha insanın yanına gəlməyəcək. <coughs> Həmsinin mələklərin ibadətindən zikr etməsi, təsbih etməsi, Subhan Allah, Elhamdülillah, Allahu Akbar, mələklər zikr edir, gecə gündüz. Ayədə deyilir ki, Yusəbbihunə l və nəhərə lə yəftirun. Gecə gündüz onları təsbih edir, Allahı zikr edirlər. Başqa ayədə deyir ki, Alləzinə yəhmilunə l-ərşə və mən həvləhu yusəbbihunə bi həngi Rabbihim. O mələklərki ərşi saxlayır onun ətrafında olan mələklər onlar hamısı Allahın həmsənayidir. Allahı tərif edirlər. Daimə. Sonra namaz qılmazları, Cənab Rasulullahəndir şey sahabelərə. Mələklərin səfdə düzüldüyü kimi düzünü. Səfə. Yəni zərgələrə. Sahabelər soruşur ki, onlar ne, necə düzülürlər zərgələrə? Deyir ki, əvvəlcə səfi, əvvəlcə zərgələri doldurun və zərgələri müstəvi, e, düz qala getirin. Zərgələr əyri olmasın ayaqlarınız bir-birindən ayrılmasın. Yoxsa Allah da sizin qəlblərinizi bir-birindən ayırar. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ilə bir yerə yerdə olur. Bunlara sual verir ki, "Mənim eşitdiyimi eşidirsiniz?" Səhabələr deyir ki, "Biz eşidirik." Bir, bir ürəyin səsinə eşitmisiniz? Ürəyinizə, göyünüzə səs gəlir. Qaulərdir, yox, eşidmirik. Dedik ki, amma mən eşidirəm. Köynün səsini, köydə bir qarış yer, bir qarış yer yoxdur, ki, orada mələk ya səzdə, halında ya qiyanda olmasın. Köy. Hər yer bir qarış yoxdur, ki, orada mələk ya səzdə də, ya da qiyanda olmasın. Və gecəyiniz, Allaha ibadə etmələr. Mələkilərinin sayı bəlli deyil. Dünən, dedin mənə. <coughs> Həmsinə dünənki o hədis, Beytil Məmur Kəbənin istiqamətində xarada olan ev. Burada hədis gətirib, Albaniyyənin hədisinin. Sil-silə hədisi sahihəm. Peygamber s.ə.v. sahabələrdən soruşur, deyir ki, bilirsiniz, beytül nə olan şeydir? Sahabələr deyir, Allah da rəsulu bilir. Bir o göydə yerləşdirilmiş məsiddir. Məs e, mələklərin ibadət yeridir. İbadət edirlər. Cüzdür müəlliyi başlığı qoyub ki, bu onların hədzidir. Necə ki, kəbəni biz ziyarət edəndə bizim üçün hədz sayılır. Onlar üçün də hədz sayılır, lakin bu əsasızdır. Hədisdə belə şey deyilmişdir. Məlif desə də, bu qəbul olunmazdır. Əsas, əsas yoxdur. Yalnız Peyğəmbəslan deyir, onların məsididir. Nə olsun? Hədmətdə Məlif ki, mələkilər onu etməklə həd ziyarət etmiş, sayılırla. Hədisdə elə şey yoxdur. Nəlif, biz yalnız qəbul edirik ki, məsiddir, onların məsidi, ibadət yeri. Əs-salam. Və Kəbənin üzərindədir. Kəbənin bərabərində. Həmsinin Mələklərin Allahdan qorxması Dünahsız mələklər Allahdan qorxur Dünah bu bədbəxt insanlar Özlərini elə aparır ki Neyə axayn olurlar Allah bilir Yəqin bilirlər ki, ölüb gedəndə özlərin neysə aparmayacaq Sonrası neysə aparsaydılar Nə qədərsə pu Xastayan Orada Allahın üzründə kiməsə neysə verib Kesə bilərdilər Hay bədbəxtlər, heç sinə aparmayacaqsı Yenə ölənə yaxın Allahın bu iradə til qovniyyə varı o iradəsinə qayıdır o iradəsindən heç kəs xıxa bilmir o iradə də nədir necə yaratmışam elə də yuzurma qayıdasaq ıslah ixtiyarsız hamı necə yaranıb heç nəyəsiz heç nəyəsizlə ölüm gedir yanına nə bastırırlar bastırsınlar hamısı sürüyüb gedir Mələklərin qorxusu da Peyğəmbər səhələ deyir ki Mirazad Allah'ın dərgahına qalxdıqda Cebraili gördün Allah'ın qorxusundan Məyyus ala düşmüşdür Quranda ayı var ki Allah s.ə.vəh etdikdə mələklərə Mələklərin iləyə gedir Sonra ayılıb Cebrail ə.səlamdan soruşurlar Birinci də Cebrail ə.səlam ayılır Sonra öbür mələklər ayılır Soruşur ki Mələkələ qaləqə Rəbbü kum. Rabbimiz e, nə dedi? Sebrələ və səlamda deyir ki, haqq. dedi. Mələkələr demir ki, mələkələ qalə qaləqə Rəbbü kum. Allahın Məxluq deyil. Məxluq olsaydı, mələkələr sual verərdir ki, nə yaraqdı? Mələkələr sual verir ki, nə dedi? Sebrələ və səlamda deyir ki, haqqı dedi. Şələcələr, mələkələr, Peyğəmb Nazir olanda hələ Cəbrailin vasitəsilə, birbaşa Allahdan yox Cəbrailin vasitəsilə tələsi çökürdü müəhiyin ağırlığından. Qış ayında tərliyirdi qorxudan. Bu cürünə də Allahın kəlamı. Allahın kəlamının yanında bu cürünə əgər başa düşən mələklər, insanlar qorxurlarsa, və başa düşməyən qanmazlar Allahın kəlamından qorxmuşdur. Onların haliniz olacaq. Sonra müəllif mələklərin insanlarla münasibəti barəsində danışır. İlk münasibət səcdə ilə başlayır. Səcdə etmə Allah Subhanahu taala yaradığı Adəmə (aleyhissalam) mələklərə əmr etdi, ona səcdə etsinlər. Bu fərqlidir. Bu səcdə fərqlidir Allahın səcdəsindən. Allahə olan səcdə ibadət səcdəsidir. Tək ilahi Yalnız ona səzdə olunur Amma Adəmə və ondan sonraki insanlara sə Olman səzdə bu təzimdir İnsana göstərilən xidmət Necə ki Yusuf Atası, anası da qardaşları səzdə etdi Həmən səzdədən təzim səzdəsin Hörmət səzdəsin <coughs> Adəmi yaratdıqdan sonra Qəqərə surəsində E, Sad surəsində Allah s.ə.vələdir İzqalə Rabbukə lil mələyikəti inni xaligu vəşəran min qin Mən yani, qalçıqdan vəşər İnsan yarabə zəğəm Fə və fə nəfəxtu fiyhimin ruhi fəqradu ləhu səcidin <coughs> Onu insan şəkilində saldıqdan sonra öz tərəfindən, öz ruhundan ona sonra ona səzdi edərsiniz Bütün mələklər səzdə Baxmayaraq ki, şeytan da mələklərdən idi. Yəni, mələklər kimi itaətkər, lakin onlardan tərqli olaraq oddan yaranmışdır. Onlar nurdan yaranıb. Şeytan isə, iblis isə nur, e, oddan yaranmışdır. Buna baxmayaraq, baxmayaraq ki, Allah sunat ələ onu mələklərdən sayırdı, itaətkər olduğuna görə. Lakin bu vaxt Allah'a ası Adəmə səzdə etmədi. Mələklər isə adamı səzdilər. Sonra Allah Subhanahu Taala Adem alayis salamın onlardan üstün olduğunu göstərir. Yə vəallama Adama al-asmaa kullaha thumma amarahu. Fə qala anbi'uni bi asma'i ha'ula. İn kuntum saadiqin. bütün əşyaların adını öyrətdi, sonra mələkləri dedi ki, bunların adlarını mənəhid deyil. Mələklər dedi ki, sən bizə öyrətdiyin elimlə başqa şey bilmirik. Adəmə dedi, onda onlara xəbərdir bu əşyaların adı barəsində. Bununla da Adəmin onlardan üstün olduğunu göstərmir. Hədisdə isə, bunu da bəlkə də birinci dəfə deşidirsiniz də bu hədisi. Əb-ı Hürurə rəvayət edir, Peygamber sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və əlavə edəməyə öz suretində yarattı. Âdəmin öz suretində. Boyu da 60 dərsek idi. 60 dərsek. Yarattıktan sonra Ademə dədi ki, gət bu meleqlərin yanına. Meleqlər de oturmuştur. Elgət onların yanına və Sənin nə salam verəcəklər? E, yəni, səni necə salamlayacaqlar? Və bu da sənin və sənin zürriyyətinin nəslini salama olacaq. Adım ə.sələm gedir, onlara deyir, əssələm əleykum. Onlarla cavabında deyir, əssələm əleykə və rəhmətullah. Hədisi Buxar Müslüm rəbək edir. Deməli, salam, salam vermək. Təhsil bizim şəriyyətdə Olmayıb. Salam vermək, Adəm əs ta indiyə qədər bütün peqəmbərlərə tövsiyə olunur. Allahın salamını, yəni Allahın əminəmanlığını istəmək, xeyr-dolasını istəmək bütün peqəmbərlərə əmr olunur. Sonra Adəm ə.s-salam öldükdə mələklər onu yuyur, qüsur edir. Peygamber sallallahu deyir ki, Adem Aleyhisselam vəfat etdikdə mələklər onu tək sayda yürü. Bu da sünnəyə baxasınız görərsiniz ki, tək sayda 3 5 7 9. Bu cür nə yürüb rüselmələr. Peygamber ve sellem bu cürlə həmd edib onlara. Rüselmələri yığır. Və Adem Aleyhisselam mələklər bastır. Və deyir ki, bu onun zuriyyəti üçün listening. sünnədir. Yani onun nəslini, övladları da Ölən insanları bu cür bastırsınlar Düzdə ondan əvvəl İnsanın necə dəfn edilməsini Allah-ı Allah başqa yoluna göstərib Əraq surəsində deyir ki Adəm ə.s. oğlanlarından biri Digərini öldürür bir cəsədini ne etsin Allah-ı Allah, Allah ikidən qarğa göndərir Qarğalardan biri o birini öldürür Və bastırır Qardaşını öldürən şəxs deyir ki, vay mənim halına, bu qarığa kimi dolmadım. Do Zalıma gəlmədi ki, bastırım. E, qardaşını bastırır. Bu və həsətdən, faxıllıqdan öldürür qardaşını. Həsətdən öldürür. İstəmir ki, batısını ona versinlər. İstəyir ki, öz batısını özü alsın. <coughs> Həmsini hakim rəvayət edib ki, Peyğambar s.ə.v. Uhud döyüşündə sahabələrə deyir ki, bilirsiniz, sizin qardaşınızı və bilirsinizmiz sizin qardaşınızı mələklər yudub, rüsvə et. Sahabələr təəccübə ki, kimdir o ya Resulullah? Deyir ki, Hanzal Əbin Əbi Amr. Sonra gəlib onun həyat yoldaşından soruşurlar. Deyir ki, O eşitdi ki e, Peygamber sallallahu sellem döyüşə çağırır siyarda. Tərhal güstlə tanışdırıb getdi. Bu sahabanın imanına bax. Güstlə etməmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki əmr etdi. Hamis peyğəmbər sallallahu aleyhi ve Əmrini yerinə yetirmək üçün tərhal getdi. Fikirləşmədik öylərən. Ailəm qalar və s. və s. Peyğəmbər s. həsələm əmr etmişdi və qüslu də onun üçün mələkilər etdi, mələkilər və Allah bilir, bunu Peyğəmbər s. həsələm təsdiq edib, çünki o bilir, ona vəhiy gəlir ki, onu büst etdi və Allah bilir ki, İslamda həm sahabələrin zamanında, həm də bu vaxta qədər nə qədər şəhidlər olub ki, Allah bilir ki, onları da mələkilər büst lakin bu, bizə məlum deyil. Allah onlara rəhm etsin. Onları cənnətli etsin. Həmçinin insanın yaradılışında da iştirak edir. Mənəklər insanın yaradılışında da iştirak edirlər. Adıl Abun Məsul radiyallahu anh ravayət edir ki, Peygamber s.v. ana bətinində insanın necə, necə yaradılışı barəsində xəbər verib. Deyir ki, 40 günündə insan mütfə alındı olur. Sonra Daha bir qırk günündə Qanlaqdasa daha bir qırk günündə də parçası olur Həmən o ətvarçası olduqda 120 günündə Mələk gəlir Allah tərəfindən, ona ruh üfürür Ruhu olmasa Atana, məhəkim, nə bilim, nə, nə istifadə edirlər, nə dərman istifadə edirlər, eləsinlər O uşaqsa qalmayasaq Atana ancaq səbəbdir Səbəb, o səbəb ki, orada insan yaradılır Başqa şeydə də insan yaradılabilir Allah istəsə. Ancaq əsas ona o canı verən, ruhu verən Allah o 120 günündə o ruhu verməsə, uşaq olmur. 120 günündə ona ruhu verir, mələk gətirir. Ruhu ona üfürür. Sonra 4 şey yazır. Bilirsiniz nədir o şey? Məhşur olan şeylərdir. Əcəlini, nə zaman öləcəyini, rüzusunun, əməlini və bir də xoşbəxt və bədbəxt olacaqdır əvvəldən yazır. Bu da Allahın əmri ilə. Həmsənin <coughs> mələklərin insana qoruması. Mələklər təmin ola bilərsiniz ki, daima sizi qoruyur. Arxadan, öndən. Quranda bu təsdiq olunur. "Bəhuməqibətən min bəynihi Allahın əmri ilə arxadan da, öndən də hər bir insanı qoruyan mələklər var. Bunu da başa düşən adamlar hayatta bunu yani bunun təsdiqini tapır. Yolla gedirsən, birdən dayanırsan, başın keçir. Az qal vurmuşdun. Sən dayanamadın, səni kimsə dayandırdı. Səni kimsə ayırdı. Hardansa yıxılırsan, sağ olursan. Həm sizin Vəhi gətirməsi peyğəmbərlərə, elçilərə, cəbraları ilə Vəhi gətirib <coughs> başka peygamberlerden digər mələklər peyğambərlərdən digərlərini mələklər müjdə gətirib onları müjdələyib. Sonuna nasnəyi onun əmizdir. Fəlqih fi'l-yem ve fəya'at. Tu zə bilmisən ağa? Bu o cəyat. Fə la təxəfi Acahilu ca'iluhu min al-mursalin. Kam gusseymha? Hə? Çadərləmə. Biz onu sənə qaytaracaqız və onu peyğəmbərlərdən edəcəyik. Bir fikrimiz. Allah Subhanahu taala bu nil sayə surətin səhfənə səylə gətirəcək surətini Lakin Allah Subhanahu taala elə edir ki, bu zəmbildə olan balaca uşaq nəhayət çayda aşıb sudan batmış. Nə çayda olan timsahlar onu toxunur. Nə çayla axıqa qədər axıb gedmir. Axır gəlir firoğunun qapısına. Firoğun öldürmə? öldürürdü bütün uşaqları. Çünki ona xəbər vermişdilər ki, bir oğlan uşağı gələcək sənə qənin olacaq. Sənə öldürəcək. Gəlir qapısına. Özü əzəli ilə götürüb qatilini böyüdür. <gülüyor> qatilini böyüdür. Fikir ver. Allahın vəədine bax. Ki biz ona sənə qaytaracaq. Kədərlənmə. Qatilini böyüdür, böyütmək üçün də uşağa süd lazımdır. Musa a.s. heç bir qadının döşünmən süd əmmir. Heç yaxın buraxma heç bir qadını. Çıxardılar onu bazara, qaldırırlar ki, bu uşağa süd verən bir qadın lazımdır. Kim verə bilər? Musanın bazısı o dəqiqə tanıyır, gedir anasını gətirir, bildirmək ki, bu onun anasıdır. Həm uşağını həm izdirir. Sağı qaytarırlar özünə, fikir Həm də öz uşağın əmizdir görə hələ bir üstəlik ona pul verirlər Görə Allah s.ə.ə.lə necə qaytarır ona Artıqlaması ilə vəyyət verir Və vəyyətinə xilaf çıxmır Allah s.ə.v İkiriyirsiniz Həmçinin Məriyyəm ə.s.ə.lə Allah s.ə.vəyyədir Cəbrail ə.s.ə.v gəlir Ruh Allah tərəfindən ona üfürür İsa olur Bu da onun üçün kəramətdir Kəramət peyqəmbərlə peyqəmbər olmayana vəhi gəlirsə, peyqəmbər üçün möcüzə sayılır, peyqəmbər olmayan üçün kəramət Musa'nın olmasına kəramət deyir, Məryəm ə.s.ə kəramət deyir İsmaylanın ki, mələk gəlir, zəmzəm suyunu sarır, bu da kəramət Sonra peyqəmbər ə.s.ələm deyir ki, bir mələk gəldi, mənə salam verdi Sonra müjdələdir. Dedi ki, Həsən və əvsəyil cənnət əhlinin calanlarının seyididir. Fatımə də, radiyallahu anh, qadınların seyididir. Cənnətdir. Başqa rəvayətdə gəlir deyir ki, Səbrail əleyhissalama, xədizə gələndə, xədizə gələndə, Allahın salamını ona saxtdır. Mənə hələ bu vaxta qədər rast gəlməyib hansısa rəvayət. Allah şəxsən özü Kimə isə salam göndersin. Yalnız Xəlizə radiyallahu Allahın salamını ona satdır və de ki, onu cənnətdə səskü olmayan, yorğunluq olmayan qızıldan, gümüşdən, taş-qaşdan olan bir imarət gözləyir. Fikir Bu da onun üçün kəramətdir. Sonra bir nəfər gedir qardaşını ziyarət etməyə. Allah s.v. mələk göndərdir. Mələkələr onun yolunun üstündə oturur, gözləyir. Gələndə saxlayır, onu deyir ki, ağa gedirsən. bir ki, qardaşımı ziyarət etməyəm. Deyir ki, neyəsə ehtiyacın var sənin. Pulçun gedirsən, əlavə qurmaqçın gedirsən. Yəni, neyəsə ehtiyacın var, bir ki, yox. Allah xatırına gedirəm onu ziyarət etməyəm. Allah xatırına onu sevirəm. Deyir ki, Allah mənə göndərib ki, sənə xəbər verim ki, Allah da necə sən onu sevirsən, Allah da sən elə sevir. Bu da onun üçün bir kamətdir. Vəbəx dediyimə əsas ki, peyğəmbərlər ancaq kişilər olur. Ne Məryəm alay salam, nə Qusan naməsi, nə İsmayil naməsi baxmayaraq ki, onlara da vəhəyə gəlib, lakin peyğəmbər sayılmırlar. Çünki Allah Sübhana Taala surəsi 40-cı ayədə deyir ki: "Ona ərsənə min qablikə illə rasul illə rijalan nuhi ilayhim." Sənə nə göndərdiyimiz peyğəmbərlərin hamısı onlara vehin nazetmişiş. Səslü əhl-i zikrin kuntum la ta'am. İnanmırsansa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və da zikr ayinə soruş. Bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və inanmırsan, o nə nazırdı ki? Təsdiq etmək üçün onların kitablarına da bax, onlardan da sorur, Onların kitablarında da bu barədə qeyd olunur. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlmə necə gəlməsi Bir neçə cür şəkildə Peyğambar s.ə.və vəhir gəlib. Əks səda elə sanki zıngrov səsidir. Yəni o, böyük xolxul dillərdir ona. Ona vuranda necə səs gəlir əks səda? Bu əks səda səsi kimi vəhir gəlib və ya insan şəkilində Peyğambar s.ə.və yanına gəlib Cabrali ə.s.və və ya bir də yuxuda vəhir gəlir. Əksər hallarda belə gəlir və iki dəfə Cəbrəli aleyhissalam öz simasında gəlir. Birincisi, bir başımı qaldırdım, gördüm ki, üfüqdədir. Üfüqü tutub Cəbrəli aleyhissalam. Bu, dəzəmətli də idi. Buna və də dəlil Nəcim surəsi 5-6-7 ayələr. Əlləmə həmşədə edil quvvə, zulmün rətin ona öyrədən mələk çox güclü, şiddətli, gözəl, simalı və ufuqdadı bunu qeyd edir Allah təala bu birinci versiyasında gördüyü hal ufuqda olduğu alma ikincisi isə eee mehrəzə getdikdə sidratul muntaha və laqad bu da hacim surəsidir 13-14-cü ayələr <gülüyor> Həmsinin Cəbrəli aleyhissalam Bu da insana olan hizmətlərindəndir mələk Peyğambar s.ə.və namazın necə qılınmasını öyrədir Allah bəzilərdir ki, Allahın ehtiyacı var vasitəyə Birbaşa məni öyrədir Peyğambar s.ə.və birbaşa öyrətməyir Mələk göndərir ki, ged öyrəd Necə rüquviyyət, necə namazda dur, nə sözləridir Nə zaman namazın başlanqızıdır, nə zaman sonudur Bunların hamısını Peyğambar s.ə.və Cəbrəli aleyhissalam Qular deyir ki, vasitəyə ehtiyacımız var. Başqa düşmürlər ki, dua edəndə vasitəyə ehtiyac olur. Amma şəriyyət hökumlərinə öyrədəndə vasitəyə ehtiyac var, bəli. Bunu kimsə sənə öyrətməli? Bəs damazı necə almalısan? Bunu Allah özü gəlib sənə öyrətməyəcək. Sonra həmsinin bu Peyğambərə xastıdır. İnsanlar üçünü də Allah bilir. Bəlkə də mələklər bunu edir, biz görmür. Peyğambər salsan xəstələnir. Cevrəli aleyhissalam gəlir ki, xəstələnməsən, kəsənə rüqiyə edin, rüqiyə Rukiye, müalizə deməkdir. Müalizə, lakin Allahın adını xatırlamaqla olan müalizədir. Müalizə edin, bir Bismillah, rüqqiyka, müalizə edirəm sənə Allahın adı ilə başlayır, min kulli şeyin yuqziyka, hər bir əziyyət verən şeydən, min şərdi kulli zi nəfsin və aynin həsidin. Hər bir Pis niyyətli Pis gözü olan Paxıvın şərindən Səni müalizə etmək üçün Allaha sığınırım Və axrında da yəni Bismillahirrahmanirrahim Allahın adıyla ilə səni müalizə edirəm Allah sənə şəfə versin Bu cürlə Peygamber s.ə.v Səburhali aleyhissalama müalizə edir Həmsinin Əməlləri də Mələklər qoruyur. E, qoruyur nə məmrə? Yəni ki, bütün əməllərin haqqında xəbərdardır. hamsını qeyd edirlər. Mələklər hər bir əməli yazır. Lakin, e, planş gördükdə, mələk 6 saat qələmi qaldırmır. 6 saat yazmır. 6 saat ərzində yaxşı əməl etsən, tövbe etsən, barışlanma diləsən, o əməli yazılmır. Mələk o əməli yazmır. Etməsən, Yalnız bir günah yazır. Bir günah yazır. O yaratıq alı ki, yaxşı, pis əməlin davizan, o dəqiqə yaxşı əməl edəsiniz. Günah, Günahınız silinsin. Həmçinin qəyirdə olanlar barəsində də Allah s.a. onlara qudurət verib ki, qəyirdə olanları bilsinlər. Qəlbindən keçirsə, hər hansı bir yaxşı niyyət, hər hansı bir yaxşı əməli etmək. Bu əməli etməsən də, Ona görə sən Allah-u Allah, Teala 10 salab yazır. Onu kimi yazır? Mələk. Mələk aradan bilir ki, sənin qəlbindən bu əməl, bu niyyət keçdi. Allah ona o qüdrəti verir. Yəni bu zid deyil ki, qəlbdə olanı ancaq Allah bilir. Qəlbdə olan xain, pis niyyətləri, o şeylər ki, ola bilər mələk bilməsin, onları da hətta Allah bilir. Amma mələk, e, mələklərə Allah-u Teala o verir ki, qəlbdə olanları da bilsinlər. Və əmsinin... İnsan üçün dua etməyi Hər gün Hər gün, səhər-səhər gün çıxanda Allah s.ə.q. iki də mələk göndərir Onlar gəlir yeryüzünə Dua edib biri deyir ki Allahüm ati münfikən xələfən O birisi də deyir Allahüm əti münfikən tələfən Birincisi deyir Allahüm Sənin yollu xəzləyənin Hər bir xəzləyən şəxsin Malını artır Bərəkətini artır Kinsə deyir ki, xəstliyə eləyib malını gizlədənin malına tələf elək. Bu, bəsdir. Baxsaz doğrudan da, Allah yolunda xərcləyənlərin malı artır, dayanmadan xəstliyə eləyənlərin malı onun gözündə atsa da, bir gün bir dəfəlik tələf olur. Bunu Allah vədədirir. Allah vədədirsə, Allah vədini xilaf sıxmır. Həmsini, Adəm oğladını imtihana çəkməyə. Bu hədis danışdım sizə, keçə Əlbinos, bir də kör onlara necə imtihana çəkdiyi bilməyənlər, inşallah, hədisə içindənlərdən soruşa bilərlər. Uzun hədisi istəmirəm. Bir daha təkrar edin, vaxt keçsin. Həmsinin insandan canı almaq, ruhu çıxartmaq, o da ölüm mələkdirmişidir. Ölüm mələk onu alır, digər mələklər də gözləyir. Ölüm mələk çıxardan kimi o mələklər götürüb Allahın dərcəhnə qalır və bir də müjdə müjdə iki cür olur cənnətə daxil olanları artıq ölüm anında rəhmət mələkləri müjdələyir ki siz əmin ola bilərsiniz artıq siz cənnət əhlilərsiniz salam olsun sizə obirləri isə pis müjdə ilə müjdələyirlər deyirlər ki sizi artıq bu şiddətli lüsva edəsə əzab gözləyir etdiyiniz əməllərə görə Allahdan istəyən budur ki Allah subhanətə alə bizi o mələklərin hizmətindən xidmətindən uzaq etməsin daima Allaha ibadət edən bəndələrdən olaq daimə mələklər bizim əhatəmizdə olsun, bizi qorusun əmək Allahın mələdi əşhəd və lə ilə استغفر الله وطوب عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الله كان يقول خن ارشط فامرا تصل من هذه الساعه وخذوا زمان دقيقه Alimlərdən biri Peyğəmbər s.ə.vənin Salahı hədislərini danışır, bu zaman onu əqrəb sanır, fərfəndir, Peyğəmbər s.ə.vənin Salahı Salahı hədisini bitirir, sonra yıxılır, sonra tələbələri gəlir, qaparır, yani, müayicə edirlər, kecib-gedir. O yani, cürünə alimlər olur, bizə son sonlara bir bağacaq olsa oxşayaq. Məlif, yəni bir daha təkrar edirəm məclisdə yeni qardaşlar var, bir kitab. Buxarinin yazdığı kitabdır. Buxarinin, bilirsiniz, səhih əsəri var. Quran kərimdən sonra ən mütəbər kitab sayılır, qiyamətə qədər də qalacaq. Çünki Buxar, Rahimə Allah, ona ixilasla səmini gəlibdən yazıb, əvəzinə bir qəpilə pul götürməyib. Rahimə Allah, 16 il onun üstündə çalışıb, qəfələrlə yoxlayıb. Hər hədisi yazanda 2 rəkət namaz qılıb istixarə namazı ki, yazın, yazmayan. Rə, 600 hədisinin zərizindən Yalnız 2200-2200 nesə hədisi Çıxarıb yazıb Və yüzlərlə alimlərə tək, tək, Təqdim edib ki Yoxlasınlar Bəlk onlar da öz fikrimi desə Orada neysə bir zəif varsa O zəifi oradan kənarlaşdırsın Beləliklə də 14 əsirdi e, 12 əsirdi Buxarənin kitabı səhin həsab olunur Kiyaməti qədər də səhin həsab olunacaq Orada zəif görsənən hədislər də Hizah olunandan sonra səhih olduğu ispat olunur. Zəhih hadis yoxdur. Uxarının əsəri səhihdir, qəməti qədər də səhih kalacaq. Bu kitab isə Uxarının başqa kitablarındandır. Uxarının səhih əsərindən başqa nə qədər əsərlər yazın? Tarix-ül Kəbir, Ədəb-ül Müfrad və s. və s. kitablar yazın. Ədəb-ül mənası hər bir şəxsin hər bir fərdin, müfrat hər bir fərdin. Ədəd əxlaqı, ədəd ərkanından danışılır. Başdan axıqa qədər hədislər əvvəlcə valideynə münasibətə, ovlada, qonşuya və s. və s. münasibətlərdən söhbət edir. İndi nəlif burada e, bir də onu qeyd ki, bu kitab səhiq əsərindən onun təəqlənir ki, bu kitabda da zəif hədislər var. Amma lap azdır. Onu da Albani təhkik edib, səhirləri bir tərəfə, zəifləri də bir tərəfə yəndir. Bu şəsində məlif əxlaq, gözəl əxlaq barəsində danışır. Əhadis gətirir, nöminlərin anası, Ayşət Rədiyallahu anhədan, deyir ki, Peyğambar s.ə.vənin əxlaqı Quran-ı kərimidir. Qısa, 2-3 kəlmə ilə izah etdi ki, Peyğambar s.ə.vənin əxlaqı nezulur. Bir saat danışmadı ki, belə daranıb, belə qeydib, belə təmiz olub, belə əhtirlənib, belə olub, belə, olur, belə, olur, belə olur. Quran kəlmək, və gözəl, hikmətli cavabdır. Peyğambar s.ə.v-i Quran kəlmək. Elə bir Quran, diri Quran, derizündə gəzir. Və görün, Peyğambar səv bunu nəyin sayəsində əldə etmişdir? Allaha möhtac olduğunu göstərərək, qayma ona dua edərək onun sayəsində bunu əldə etmişdi. Peyğəmbər sallallahu dualarından biri çox dualar olur. Dualarının əxlaqla bağlı ən gözəl duası deyir ki: "Allahumme ehsent xalqı fa ehsin xuluki." Yəni gözəl xalq etdi. Əxlağımı da gözəlləşdir. Bu günə dua edim. Rasulullah sallallahu Həmsinin Peygamber sallam, yəni əxlaqsızlıqdan da onu hesab edirdi ki, insan bilini qəhnətməyə, məsəl məzəmmət etmək, lənət etməyə öyrəşdirmiş. Kimisə evini görüb ona gülmək olmaz. Lənət etmək olmaz. Bunu başa salmaq lazımdır. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş Allah Subhanahu taala hamıya kömək olacaq. Hamı birdən-birə ana bətnindən çıxanda elmli olmur, əxlaqlı olmur. Ana bətnindən çıxanda hərçi kəs, kəs etmə bilmir. Lakin Allah onun üçün göz, qulaq, qəlb yaradır, verir. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş ıxıb. Çalışa-çalışa sözsüz ki, bu əxlaqa, elmə nail olur. <gülüyor> Hədisdə buyuruq ki, Peygamber s.a.sələm. Möminə yaraşmaz ki, lənət edən olsun. Demir ki, lənət etsin bir dəfə, lənət edən. Bir dəfə təsadüfən və yaxud qəzə hansısa bir kafirə, müsəlmanları qıran kafirə deyə bilərsən, Allah ona lənət etsin. Qulut tutanda da Allah'ın lənət et kafirlərə, belə deyə bilərsən. Bu caizdir. Quranda da bu tə, öz təsdiqini tapıb. Amma daima buna etsin, buna lənət etsin. 5 qram sənə çəkidə Allah da, Allah sənə lənət etsin. Bu cürlə olmaq olmasın. Bu cürlə lənət etməyi daimə lənət edənlərdən olma Yahudilər Peygamber s.ə.v.in yanına gəlir deyirlər Əs-səmu əleyküm <coughs> Bəraq dedim ki, Adem ə.səlamdan ta bugünə qədər ibadət edənlərin hamısının loğumlu, üşvarı sahəm əleyküm Dəyir ki, Adəm ə.səlam eylədir allah bu günə qədər ancaq xükür Yahudilər Allahın lənətinə gəlib Allah onlara dedi: "Tin ittatun. Kulu hittatun naqbi lakum khatayakum. Tin hittatun khatalarınızı bağışlayaq." Hittatun da nə demək Allah bizi bağışla. Onları götürüb bir ərif də artırdılar ona. Dedilər: "Hintatun." Hintatun da buğda deməkdir. Başqalar Allahın dediklərini ələ salmağa. Buğda-buğda deyə-deyə. Burada da Allah Sübhana Taala deyir ki, "Ürgünüzə salam verin. Assalamu aleykum." Ləm hərifini götürürlər, qalır Assalamu aleykum. Peygamber s.ə.və deyirlər, əhsəm əleykum. Səm anası da ölümdür. Ölüm olsun sənə. İlif kirdir? Ayşə əzəllərin həni bəyəxd gördünüz ki, necə ağıllı, dini gözəl başa düşən, necə gözəl cavab verdi o əxlaqla bağlı olan məsələdə. Amma burada dözmür. Peygamber s.ə.və kimi heç kəs ola bilməz. Peygamber s.ə.və onlara döyir, əleykum sizə də olsun. Nə <gülüyor> hə deyir, siz, sizə, sizə ol. Həslamı Bu, doğrudan da Peyğəmbərin cavabıdır, Peyğəmbər cavabıdır. Amma işə rədiyəllərin həməd özmür. Deyir ki, Allahın ləhnəti olsun sizə, nə bilim, olsun sizə, nə bilim, nə olsun, nə olsun, ey meymun və donuzların qardaşları. Bunu deməkdə qəsnəli, onlardan əvvəlki ümmətləri Allaha asir olduqlarına görə mövcüzələri görə-görə yenə Allaha şəhər qoşduqlarına göre Allah qağlı onları meymuna donuza döndürmüşdür. Ayşə radiyallahu anh buna görə deyir ona. Lakin görün, Peygamber s.a.v. ne deyir? Dəyir ki, onların mənə dediyinə, dediyinə mənə heç bir zərər tokunmadın. Mənim onlara verdiyim zavabdan isə onlara zərər tokunacaq. Yəni ne deyiblər özlərini qaydacaq. Ondan artıq mı demək? Müminin e, müslümana yaraşmış. Ben insanlara rahmet olarak gönderilmişim. Lanet etmeyi için, söylemek için vesaire. Ben dualar etmeyi için gönderilmemişim. <gülüyor> Başka hadiste verildiği şey, kıyamet günü. Lanet edenler için ne şahit, ne de şefaatçi olmayasın. Sonra, ihtiyaçta ol. Büzlənəti çox vaxt qadınlar edir. Qazeti mütləq qadınlara bulaştır. Bulaşsınlar. etməsinlər. Bəzilər hətta oğullarına da lənət edir. Büzlüyə lənət etmir. Lənət edəndə niyə oğla bəzdax olur? O duası deyə, bu dəqiqə. Validənin duası <coughs> bu dəqiqə bu. Başqa bir rəvayətdə bu hora Rəgavanın deyir ki, peyğəmbər (s.ə.s) ilə bir xəstə gəlib deyəndə ki, yarası ilə müşriklərə dua et, bəddua. Allah qulları yerləni yeksan eləsin. Resul deyir ki, məlləninə tut etməy üçün göndərilmişəm. Mən rəhmət olaraq göndərilmişəm. Fikir verin görün necə əxlaqlı, necə rəhmli insan olur. 14 gördəsidir. Sevilir. Seviləcəkdir. Onun kimi ideal insan hələ yer üzünə Onun kimi tərəfdarı olan qiyamətə qədər hələ yer özünə Onun tərəftarı olan sonradan başqa heç kəsin tərəftarına çevrilmir. Onun tərəftarı olubsa, sonradan nə xristiyanlığa, nə yahudiliyə, başqa dinə, heç vaxt keçmir. Başqa dinlərdən yavaş yavaş gəlib İslam'a çatırlar. Amma İslamı dərk sonra, onun tərəftarına çevrildikdən sonra, başqa tərəftar axtarınırlar. Yəni, Peygamber salsələm doğrudan da insanların çərisində Allah tərəfindən seçilmişdir. Bunu Allah-u Allah subut edir. Elə bir insan yoxdur ki, məsələn, olsun, diktatür ailə gəlsin, Yüz il, istəyəşəri olunsun. Yüz yani. il, ikiyüz il. Sonra, sonra umuzulub gələcək. Amma Peyğəqəmbər s.ə.v. qiyamətə qədər unutulmayacaq. Bu çox maraqlı hədisdir. Fikrətlə yadınızda saxlayın. Hər dəfə yadınıza düşəcək. Onsuz da hər yadınıza düşəcək. Fək yadınızda saxlayın. Əsma bin Tiyyəzid -e və də Allah hanına deyir ki, Peyğəmbər sual verdi. Dedi ki, istəyirsiniz, sizin ən xeyirli olanlarınız barəsində sizə xəbər verin. Sizin aranızda ən xeyirli kimlərdir? Onlar barəsində sizə xəbər verin. Və sahabələr dedi ki, bəli, yə Rəsullar. Dedi ki, sizin ən xeyirliniz o ki, onları gördükdə Allah yana düşür. Fikir verir, subhanımdır. Başqa rəvayət var Səhiyyədislər siləsində. Allahın sevimliləri O kəs dərdir ki, onları gördükdə Allah yadanışdı. Bu iki rəvayəti cəmədəyin Həm xeyirlilər, Həm də Allahın sevimliləri. Və yəqin bilin ki, burada oturanlar Hamısı Allahın sevimliləri Və hamısı da Xeyirli insanlardır. Çünki bir-birini görəndə Allah yadanışdı. Amma çıx o metron yanında sigaret çəkib avara-avara danışanlar və yaxud institutda, tuvaletdə iğnə vuran, nərşə çəkən Onlara bax, onları görəndə şeytan yada çıxır Allah yox, ə Allah sevmir şeytan onları sevir Sonra sual verir, deyir sizin ən pis olanlarınız haqqında sizə xəbər verin deyirlər, vəl ya, Rasulullah ki söz gəzdirir və bir də sevgililərin arasına vurur və oğlanla qız bir-bir istəyir isə onların arasına vurur sahib çıxsan ya iki qardaşın vurur nə isə, hansısa məqsədlər Allah bilir, axır ki, fəsad törədənlər onlar sizin aranızda olan ən pis insanlardır Başqa bir rədisdə də deyir ki, fitnə fəsad yayan və fitnə fəsadı İlk dəfə ortaya çıxaraq, hər ikisi eyni günahı qazanır. Hər bir bidiyyəti mən gətirmişəmsə, mən nə qədər günah qazanıramsa, sən o bidiyyəti məndən götürüb yayırsansa, sən də həmən günahı qazanırsın. Qarq yoxdur, hər ikisi eyni günah qazanır. Sonra, birbirlə eyni qoşmaq barəsində, Əbu Cübeyrə ibn-i radiyallahu anhı, deyir Hücurat surəsinin 11-ci ayəsi Vələyətənəbəzübül Elqad Bir-birinizə ləqəb Qoşmayın, bir-birinizi başqa adla Çağırmayın. Bu ayə bizim üçün Bənur Sələmə üçün Nazir olmuş. Bizim qəbilədə hər kişinin İki adı var. Adı və ləqəbi Adı və ləqəbi və bu ayə bizə nazir oldu. Biz deyəndə ki, şey Yək filan kəs, ləqəbnə Qədəmbar Sələm qəsəblərinin Ki, ləqəbnə sağırmaq olmasın. Yəni baxın, aranızda bir-birinizə ləyaqət göstərməsən onun bir təxəlli O ya səma, o ya sə aid olmasın. Gəli, bəli, bəli. <gülüyor> Sonra təriflədikdə kimisə tərif etdikdə həddaşlıq olmasın. Onun layiqliyi layiqli tərif etməyə lazım. Həddi aşmaqla Peygamber s.s. der ki, görür ki, biri həddindən artıq kimisə tərif edir. Deyil ki, sən tərif elədiyinin boynunu sındırdın. Bir rəvayətda da belini sındırdın. Olmaz. Başqa rəvayətda da deyil ki, götür torpağı tərif edənin üzünə sırq, tərif etməsin. Abbaqir r.a. bilirsiniz də, məşhur hədisdiki əsərdir bu. Tərif edirlər, həddindən artıq çox, uşrat dərəcəsində. Abu Bakr radiyallahu anh, Allah'tan qorxan bir dəndə oluq. Bir Allaha dua edir ki, Allahümme lə tuaxidni bimə yəqulun, bacalin xayrə min məyəzunun, və qfir li mələyənim. Allahım, onların bilməyib bu cür dua etdiklərindən yürə məni qınamaq. Onların zən etdiklərindən də məni xeyirli et. Zən etdiklərindən də xeyirli Və bilməyib belə, tərif etdiklərinə görə hamımızı bağışla. Ziyarət qovrəsində Ziyarət qovrəsində bəyaxetdir o hədis ki, bir nəfər gedir qardaşını ziyarət etməyə kəndə. Allah Subhanahu taala mələk göndərir. Həmin hədis Buxariyə gətirilib. Allah məhəllə. Bu hədislə danışım bunu ilə da da bitirək. Deyir ki, ərzalına Peyğəmbər sallallahu radiyallahu Deyir ki, ya Rasulullah, bir nəfər kimisə sevir hansısa bir şəxsi və çalışır onun kimi olsun, onunla yaxın olsun, haçın onunla olmağa imkan tapma, yəni, bazarmır, gücü satmır ki, onunla olsun, amma sevir onu. Deyir ki, ey Abuzar, sən hesab et ki, sevdiyin şəxslə birlikdə olacaqsın. Abuzar da deyir, Allah və Rasulunu sevirəm. Peygambar biz daha təkrar etdik sa sevginle bilitolsuz. Osta buza rədiyallahu anhu onunla bir yeydir. Amma bu nədir əlamətdir? Bu nədir dəlildir? Bizə yaralı Peygamber sallallahu seviriksə, biz sevdiyimiz də bir yerdə olacağıq. Onunla bircə həşr olacağıq qiyamətdə. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmdən sevmək olmaz ifrat tərəzində. Yalnız Resullullah sallallahu əleyhi və səlləminni sevmək lazımdır. Başqa vaxtda Ənəs ibn Məlik deyir: Də məsə növə səpəsad